فلا فلاح او د کامیابی او د خو خبرې د لحظه هم فقری بیان کوي د سیدا کنه ددل څوارې راي یو راي د اهل سنت والجماعت او یو راي د معتزله راي د اهل سنت والجماعت دا رجه اسلح للي عبادت ولله تعالی واجبات الله تعالی موږ چې واجب نه د چې پچا باندې کوم شی واجبي هغه موکله دي د وجود او الله تعالی لیلوجوب دین هم مکلفه پالل وجوب مکلف نه دیلیلوجوب یعنی الله تعالی بل کست کس تکلیف ور کینال الله تعالی خو مکلف نشی کیدلایگن اول ادارہ کبل الله تعالی باندې د سه و یاداتی تعبیر کتی الله باندې ویوجوب نشی راتله وجوب ز کین شرطله چې وجوب خو یت شرعی یا یا عقلی وجوب شریف الله نشی شرطله الله مکلف نه دی او وجوب عقلی بل با تعالی باندې مشروطله وجوب عقلی خدا مانا چه کده سرده دا کارونی که سماحال بلازم شنو اللہ تعالیٰ که او کارونی که سماحال لازم ایگه نبا اللہ تعالیٰ معنی اصلح لیل عباد واجبا ندار دین حوالی طرح دلائل اول دلیل داره مدعابا که دیچه اصلح لیل عباد اللہ تعالیٰ معنی واجبا ندار و ایلا کدسی نشی او اصلح للعباد بالله تالا باندې واجب شي نبي افکاردار چې لما ما خلقه کافر الفقير المعذب في دنیا ولاخرہ لیکن م التالي باتو فل مقدمه اسلام ک اللہ تعالی باندې اصلح للعباد چار تا واجب وې نبي په دنیا کې کافر فقير ده کافر فقير به غړو په راکړنه نو سې چې کافر فقير نو یو کافر دي ا یو فقير دي نو دنیا کې موږ هر څه دنیا او آخرت دنیا موږ هر بعد او آخرت موږ هر کاوتہ باندې دا د خدای نه پیدا کله 달리 باتل مقدمه مثر دانه پیدا کول باتل دی بلکې الله تعالی پیدا کړی دي نه پیدا کې دل سری باتل بلکې الله تعالی څه کړی دي پیدا کړی دي سمه ته ور راګلګن ها بیا باندې پیدا کړی الله تعالی کافر چاغه فخیری او ور تور کولې چې په دنیا او په آخرت کې زکه اصله خدای راځي سره اړو پیدا کړي نه آیا دا چې مشموال کې مړ کړي وي او یا عقل استوي الله بالکل سل کړي چې مجنون او دیوانا او لیوانه وي هیڅ هم نه وي نام سلام اورا کفسه څه کوي ناګه د وړاندینه تفصيلي حواله سره ذکر شوی و چ هغه ابو الحسن اشریق خپل استاد ابو علی جبائی ته یې سپتاځ سوای چې درې ړونی هغه غیاور ورته کې مرشي موتیه بل پکې عاصیه او بل پکې معصوم آی صفه خبره ده موتی خو په الله واجبره چې جنت ورکه او خپل خو الله تعالی باندې واجبره چې جنن سبب یې هغه معصوم چیرې داغه په جنت کې خو مصابنه نه نو اگر تعالی کارماشم اللہ تم تیارہ بزبر غرد پڑے نو ما ایمان ربل تو ہاتھ تم کرے جنت پر غی خفیسہ پر بل پر رنگ دیوا عشی مڑ کے نو استاپ حق کے اصلاح دا وان تم چھ چھگیرہ نو اگر یہ کہ تیارہ تم جاری جنت کے بو ولو کے غیر مصطفیان اللہ بس توئی نو акты فشو نو داین نہ معلوم سچ الاسلاح الله تعالى با واجبان ندى نتديد وزن تسويله تقريبا با ايوات و اترم سفرت تسويله تور سفرك درا اول كتاب الله دائره مال مشو بچستر لي با الله واجب ولا ما كان له امتناع من العباده واستغاض شغل في الهداه و حفاظ بينواع الخيرات لكون العدال للواس مال نه را خپل دلیل وای کوي کله له عبادت نوکان نه سره له تلا ما نه واجب وې نو لما كان لهم تنانوا نعل عبادت الله واساحان په بندګانو الله چې بندګانو سره کوم خیګړی کوي نو په کاردار چې الله تعالی احسان نه وې زکاهه سان نه چې احسان خدا غا چي چې باغ واجب نه یو کنه الله واجب تنه کوم کار چې الله واجب نو لري احسان سمانا شو کې لري احسان زہمدارو استحقاق شکر په هدایتي او په وفادته او په حفاظت په او په حفاظت په انواع استحقاق به شکر اللهبا مستحق شکر نه وي په هدایت کې یعنی الله تعالی تا په مستحق شکر نه وي په کې په هدایت کې چې الله تعالی چاته هدایت ورکړي نو پکاره دار جل الله مستحق شکر نشي زړه او بده قرانګي چې حفاظه د انواع او د خیرات ټول د الله مستحق شکر منځکني شلیکونی حلال لپاره واجب تکدا ادال واجب بل ته علامه چې کما خبره واجب او واجب باندې تیان وکړو چې بل علامه خبره واجب او د واجب نو په کې دا دغه سمانه شکر ورما کوم امتنان او علي صلى الله عليه وسلم فوق امتنانيه اعلی دي او که چتا اصلاح لې عبادت والله با باندې واجب شي نبي هغه احسان د الله په نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پات ته دی احسان د الله تعالی نه په جهلانه الله علیه د الله احسان پر رسول کریم باندې ډېر دی او که په هغه جهل دی رسول کریم او فقاردار چې د الله احسان فار رسول کریم باندې چې د ابو په حق کے کم خپته اسلامه غری می بیانوش او در صلیح کریم په حق چې کومه خبره ده اسلامه غری می بیانوش لږوارو په حق کې چې کومه اصله خبره وکړي واري بیا په یو باندې استان د پښته د بلنه تاسو ماناله سريادا بوجان د پرمندلستا خبره وکړه دغه حق کې بدل غواره ادر صلیح په حق کې ودن نبوت غواره نبي اخو امتنان فرس کریم دی پکان نہ چھ فوخ چھ پم تنان عارف علا ابی جہل بان ادی دغد خبرین چھ محال اس فعالتک اللہ کئل بکل منهما بارئ اور دی بغایت مقدورہ بغایت مقدور من الاسلحه اسلاحنا لهذہ الافع ولما کان الاصال العصمت والتوفيق او دیو نویدہ سواندا عصمتہ پارا اور توفیقہ پارا اور کشف تہ زرار تہ پارا آدا بسره پریا خپل اړی فل فل خط په بفقات کې او فرخار ځانې کې مانن سمانه دیا منګو شیان الله تعالی موږ ده ګناهونه لا خالق یې الله ده ګناهونه نو مو ساتنه دا ولي در ساتنه کو د زانو د ذرات ده کني چې په حق کې کما خبره استه یا الله یاد شي کینو زمات ځان څه معنی دار ده یو زمادار کې الله ماته توفیق په طاعت راکینو ک توفیق د طاعت زمات په حق کې اسلا خبري الله بي عاصم راکه زماري سوال ته ځوړ راته دارمي الله دررونه لری کی یالله قاتل کی یالله زلي راول دي دا یو سمانا پاتلی څه زکه زکه به معنا پاتلی شي کدا که سم امور زمون په حق کې بهتر او اولاین او فقار ده الله يحتم کوي کنه ځونکو حق سي بهتري او غوري ها نو الله ت라이 عاصم کوي نه چې الله یاسم کوي نه بیا مونږه یا ان ما لم یکذف که الله تعالی جن کی حق ده هر واحد گنابه ده لاره پارا مفتیدین الله جن کی ابر لسی کنه یجب واجب ده الله تعالی باندې داغت تا بل استحاله و لا قابق یف قدرت الله تعالی بالنسبه ال متصلی لبعض الشی مره نما تاسو څوچو کئدا مونږ شه ده الله تعالی هستم پیدا کړل خبر دین ورکل الله علم ورکل ٹھیک شو اس سره چکم ده الله کله د غریه صنعت نو پکار دره چې او د دینه زیات نه وي ورکه د دینه زیات شوه نو پکارنه چې الله تعالی دله ورکه دی و اې دا ګډه کې ګل پیدا کړل یا په سوچ وانه ذکر وانه نور صفاتونه پکې مشته مبهه په کار دار چې الله قدرت په نسبت د مصالح د دې شخص سم دم رہی زیات نه سمدل تد ته څنګه په قدرت کې دله باندې نور مصالح نشته کوین الله تعالی بس کړای ورکنه اس خدا اطاب الواجب کله یې تن کله په واجب ولا عمر زمار قسمه کوه د عمر ما د چې جا عمر ه پکړله تفتzani ثيب وای وي باغ ازاد ته زمما قسمه چې مفاسد دي اصل یعنی د وجوب الاسلح بلکې اکثر اصول د معتزله ازهر دي من اي يخفا ازهر دي نو ده او ده قرنګي اکثر دي من ان يحصا اي يحصا چې لذي شمارو ده من اي يخفا درستو راغړ ناراغلله امنان يحصا رستو راستر ناراغلله خدامن پری دوالو دینو کې دا په مفزلون علیمی داخل نه دي زکه د دې سمانا ده چې ازهر دې د خېفانه او اکثر دې د شمار نه د دې ده بلکې حقیقت داره بلکې حقیقت داره چې مفزلون علیمی دلته کې محذوف ته مفزلون علیمی دلته کې شيری هغه محذوف کې او کلمه ده مې د مو تعلق را پيوه محذوف وې کلمه ده مې مطالقه را بیو محضوب کوری نو عباره قسل که داره ازهر من کل شیخ ده ازهر دی دار شینا أو, دي دي أو, دا او ابعد من الیحطا باید دیدی دینا چی داری سباتی شیف پر او دقرنگی اکثر دی من کل شیخ او ابعد دي من الیحطا اکثر دی دار شینا او ابعد من الیحطای دشمارنا ده دا چکم احکاری بدا خودا دلتا دغه مفضل علیه ایمان دی بلکی هغه مفضل هغه علیه دن سوراتن کې مقدر دی او مخ کې یو عبارت دی کلمه له من په یو متعلق کور دی دغه مفضل علیه محذوف دی نو په دی اول ځکه مې هر ازهرتی من کل شی او ابعد من ان یخفا بلکې بل ځکه اکثر من کل شی او ابعاد من ان يصبح انه درسی بشی بس بیا با کلام کئش و ازال گدا دا ولی پدیدات عمره درازات بلی قصور نظر هم د واجب قصور ده نظر ده دینه فی المعارف <سؤال> الہیه <سؤال> فمعارف الہیه <سؤال> او <سؤال> ک ادواج درصوق ده کیاس تا غائب نعن شاهد فساید دا کیاس تا غائب دا ډیر راخت فی تبائن ددی په طبیعتونو کې في ذلك دي دي دا دا او دوا د غې په شپتهبي نهفی ظې ک په کې چې دی چې ترکته اصل دا کوغلی او یا الله صبحبحانه وطالله زما په ح کې او خبره اصله الله مالله را کو الله مالله ن را زما په حې چې کممه خبره اصل ده کاله ایه نرا کې لاجب الله پوخلي اوله سفتتن چې د زما په حې اصلله دن اوجهللی د یا پوخل پلو جب لا او جل جهل في الواجب لازميكي او دادوالا خبري ناروادي جهل في الواجبين او كبوق الفلم واجب وجوابه غرض الشارع جواب جواب حاصل دار كمانع ما يكون حق المانع وقد ثبت بسن الأسلة القطية كرنه وحكمته وعلمه بلا راقب يكون محضوات لهم ونانا يو خيستا جواب غرفي جواب حاصل دار كمانع دا حق دا مانعه ما سره زر روبه کټاله مدار کړي ډېره صد کټاله مدار نه کړي ما ته بخیل نه ما دته نه وای زه ما خط پنو کماړ چاره مانه کنه ماتو څوک نو الله تعالی خط د الله شتا څورکې کچاته ورکه آسان دي کچاته ورکه انصاف دي کچاته ورکه آسان نه دي کچاته نه ورکه انصاف دي نو یا آسان دی یا څه دی من دره چې حمل معنی او حال داره چې ثابتې باندې الله قطعی او الله کرم دا الله حکمت دا الله علم بلا واجب یم او محض او دا محض عدل او حکمت څه ثم ليتشاري خبر د ليت محض څه ثم ليتشري حاصل زما زمو استاد ته ودا سوي ثم ليت کاشې شاري زما د مقابله ته تومره علم حاصل وی لکه زما شعور و زماره مقابلته ذمره علم حاصل وې لکه زما شور کې سمره دې شور دې علم نکوم مرتبوي کنه ته دوی ذمره علموم نه لري حاصل خو چې بتکلفه ترنه ما کنه ذمره به وای کا څه شری حاصل چې زما له له پاتما ته دې وې چې معنا د هجوباله شي څه توي ماته ودانې چې د هجوباله شي غړو کې شانتي یو معنا زموږ ته ناراځي نو چې نماز دې څنګه راځي معنا یې دا راځي خبره نشته دا وجود علی الله دا خبره بالکل فاسده را بالکل باطله خبره را دا غیر ضروری خبره سره معنا د وجود دې علی الله تعالی اېز له معنا او دا کنا د معنا د دې استحقاق د تارقې زم او د قهوه و ظاهرون دا خبره ظاهر را مونږ نه ګورې وجود خدای معنای چې څوک فریدی نو اکثر مستقیم نظم په دنیا کې او د اخیراست کې نو دا خبره خدای په حق کې مونږ لري چې وویلې کله الله تعالی موږ لا اسلحه حرام کړو و مستقیم نظم شي په دنیا کې او مستقیماً د اخاف په شي په اخیراست کې دا کولې نشي ولا لزومه صدور یې عنه عمله صدور د د اسلحه د الله نه پدې څه چې بیا به قدرت نه لري د ترک نه بنا هغه لا استلزامې محاله بنا پدی کی دا مسلندکی گه محل را چا غصفا دا یا یا ابسیت یا بوحل و نحوی ذالکه زکداتولی خبره راست در قایدی دی اختیار الله قائل به اختیار نشو اداه مالواره له فلسفه ته فلسفتی ته چدی فلسفه ظاهره دا العوار اندر دا خواندا فلسفرا دا فلسفرا خو څنګه دا اندر فلسفرا دا خبره کئ ز پدی نه په دا وجوب علی الشیء سمانا ذو علل یوجب الله او وجوب ديته وی کله ایونه کی وجوب ديته وی لکه پما یو خبر واجب وي چې زېونه کم دنیا کې مصیبت څنګه مأخرب کې مصیبت دی قابل دې وجوب الله راټین شي یو زې وجوبو به وجوبا مطلب چې د الله تعالی نه دا خبره صادریږي په بغیر د اختیار د الله نه یری صدور بالاستقرار یعنی, یعنی الله نه صادریږي بالاستقرار لکه علم د نه صادری بالاستقرار د قدرت نه صادری بالاستقرار د نو دا دا ودا اسلحه للعباده الله تعالى نبوچر بس شيء صادر بلا استقرار بس صادر بلا استقرار ذكا كن شنو محال لا جني الله كي يا عبثيه يا جهل وغيره وغيره لا جني نو يا بدتي اول خبرم نذا دتمم نذا ولكذا زيم خبر منغو و نبياد زي ما الله تعالى بفائل بالاختيار مشي الله بفائل بلا نذا خمل دي على فلسفيه جلنده سفرها او دا قائدی د اختیار نه چې الله تعالی اختیار دی د دینه عضول له نه د دینه عضول عضو هم څنګه کر سکتے دي د دینه عضول منقول شو او دوی صد معنا د وجود شی به الله تعالی इजله سماره او ز کنه د ماراده دا استحقاق تارکه زم چې مستارکه مستعید د زم ده او یاد د احکام ته دا خبره خو ده ندل لزوم د صدور د ديشي اصله انو دلنه په څه حیثیت چې الله قدرت نه لري د ترک نه بنا انا لاستلزامه محاله دوجر دو بنا نه چې د مستلزم کیږي محال لره چغصفه یا جهل یا عبثیت یا بخل و نه لري ذل لانه زقدر عرف دې د قائدي د اختیار یعنی الله تعالی قائدي د اختیار د خبره حدیث ما تکړه او دا مایل شومیل الفلسفه یا فلسفه د چې ظاهر ده او الندا ده او بیکاره فاسیده فلسفہ دا نو دا فاسیده فلسفی طرف کوتی شی کو سب والسلام الله تبارک و تعالی